Вогонь перетворив аркуші на чорні, пожмакані згортки, що розсипалися від одного доторку. «Щось лишилося?» – вимогливо запитав Ріно. «Нічого». Тимур стросив з долонь рештки попелу. Амбал схопив японця за волосся і торохнув головою об край пластикового столу. Кацуро попервах спробував пручатися. «Що за...» «Брязь!» – південнафриканець припечатав круглу лицю вдруге. «Я не і іще раз. що Щотирторох!» – стіл сунувся на добрих десять сантиметрів. Після четвертого удару Кацура затих і не виставляв рук. Кілька виразок луснули. Потік коричневий гній. Ріно, коли шматив Япошку, мов ганчір'яну ляльку, осатаніло вдовбуючи чорняву голову у поверхню стола, в якому вже утворилася м'ятина. Наклипавшись десяток таких штукранців, Хетхантер нарешті вирішив, що достатньо дохідливо роз'яснив свою позицію і відпустив японця. Кацуро непритомний звалився під стіл. «Що за галас?» В просвіт між дверима та двірком просунувся писок Грінлана. «Що тут у вас за грюкання?» «Ріно нагрюкав Кациру, мордою обсіл», – пояснила Лаура. «З якого дива?» Він спалив записи хорта. Амбал турнув ногою чорні рештки щоденника. «Ми втратили останню можливість дізнатися таємницю ботів», – сказав Тимур. «Тимуре?» Раптово зійняла голос француженка. Можливо, не втратили. Що ти маєш на увазі, наш рошовся програміст? Я от думаю, якщо японці так запекло приховують будь-які документи, пов'язані з Вадимом Хортом і його роботою, значить, вона дійсно щось важать. І що? У другому інженерному корпусі Вадим мав власний кабінет. Після втечі ботів його опечатали. Нікого не пускали всередину. Оскільки Кейтаро зараз мертвий, ми можемо туди спуститися. Хто знає, Раптом там щось лишилося. Ріно-хедхантер не дослухав Лауру. Вперед, загорівся він, поки ці розумники і туди не добралися. Але Ральф спробував втримати бунт Аллен Грінлон. І в нас ключів немає. До сраки вашого Ральфа, випнув ще лепоріно, я вивалю двері. Гуртом вони посунули до найближчого виходу. Попереду чіла Павріно, далі Тимур, Лаура та Алан. Хвості непомітно прилаштувався Ігор Ємельянов. Його очі вирічились і потемніли. Четвер, 27 серпня, 9.41. Другий інженерний корпус. Після другого удару двері тріснули посередині. Третім ударом Ріно висадив їх геть. Група протиснулася всередину. Кімнатка була тісною і не мала вікон. Судячи із запаху, вентиляції теж не було... Але ж вона зіпсувалася. Повітря було прілим і масним. Вони стояли у півтемряві, підсліпувато змигуючи, поки Алан не здогадався намацти вимикач і вімкнути світло. Лампи працювали. Третину площі займав елподібний стіл. Під одним його крилом виструнчився ряд шухляд. На столі знаходилися... Чотири лотки для паперів. Зразу було видно порожні. З іншого боку вмостився стерезний монітор. Біля монітора лежала така ж древня клавіатура. «Що тут роблять ці доісторичні знаряддя праці?» Тимур зморщив лоба, показуючи пальцем на монітор. «Я думав, що Вадиму Хорту надали найпотужнішу робочу станцію, яка тільки існує проді. природі». Але це Ральфу мало би бути соромно. У нього була нормальна робоча станція, сказав Ігор Ємельянов. З його рота тхнуло. Шестиядерний процесор, водяне охолодження, шість слотів оперативної пам'яті загальним об'ємом 48 гіабайтів. Її забрали. Тоді чому лишили цей непотріб? міркував українець. Тому що цей викопний брухт не мав ніякої цінності. Для чого тоді Хорд притягнув його сюди? Алан присів коло стерезного монітора. «Це не комп'ютер», після короткого огляду зауважив американець. «А що ж тоді?» Поряд опустився на впочіпки Тимур. Монітор – «І клавіатура ще не означає, що перед нами комп». «Ти маєш рацію. Я щось не бачу системний блок». Дисплей і клавіатура під'єднувалися до невідомого пристрою, який нагадував DVD-програвач. Плоский, чорний, мінімум кнопок на фронтальній панелі. Пристрій через адаптер підключався до мережі. «Що це біса таке?» – спитав Алан. Крутячи руками Продовговату коробку Тимур знизав плачима Тим часом Лаура одна за одною Відкривала шухляди Порожньо журливо підсумувала дівчина А це що? Нахилився хетхантер В кутку нижньої шухляди Лежала зіжмакана Паперова кулька Лаура Дюпре Підібрала папірець Розгорнула Здивовано вигнула брови. «Це якось пов'язано з програмуванням?» Психіатр передала вирваний з блокноту аркуш Тимурові. Українець роздивився листок. Червона, ламана. І більше нічого. «Не знаю, це може бути звичайною мазаниною?» «Це не комп'ютер». Професор Ємельянов відвернув увагу від знайденого папірця. Росіянин ткнув пальцем на сплющений чорний пристрій. «Це приймальний пристрій», – тобто, – уточнив Алан Грінвон. «Я його зробив. Спроектував септо. Півроку тому на прохання Вадима Хорта. Ти знаєш, для чого він?» Ємельянов почухався. «Поняття немає». Цей примач точно такий самий, як і той, що у ботів в головах. Він не може посилати накази, він лише передає і щити з мозкових плат. Тимур та Лаура перезирнулися. Ігор продовжив. Звісно, він не зна роботів, але за всіма параметрами цілком аналогічний. Несподівано переговорений пристрій скрипнув і тихо загудів. По-моєму, я його вимкнув", Вибачливим тоном прогугнив Ален. Екран блимнув і просвітлів. Спливла хвилина і у верхньому лівому куті вигулькнуло. З'єднання встановлено, кореляція стабільна, говоріть. Шрифт був жирний, Яскраво зеленого кольору. В когось є якісь ідеї, що це в дідька може бути, Рінлон шморгнув носом. Ми з кимось з'єдналися, простаковато ляпнула Леура. Наступний миті психіатр схилилася над клавіатурою і, задля жарту, пробіглась клавішами. Хелоу. Кілька секунд нічого не відбувалося. А тоді в пласкій коробоці щось пікнуло, курсор самовільно зискочив на рядок униз, і на екрані літера за літерою з'явилося. «Привіт, Хорте, це ти?» Ємельянов спориляку голосно пукнув. «Ой, йопт!» Бовкнув він, прикриваючи рот долоною. «Пробачте!» «Що це було?» – прошепотів Тимур. «Та я просто перднув, я не хотів». Та не ти, я до Лаури звертаюсь. Я нічого не робила, пробелькотіла дівчина. Тим часом на моніторі виник новий рядок. Ти Хорд? Відпиши, звелів Тимур. Що відписати? Що ти не Хорд? Лаура Слухняно набрала повідомлення. Ні, я не Хорд. Хто ти? Що це за чортівня? Посерйознішав Алан. Це якась комп'ютерна програма. «Ні!» – збуджено замотала головою Лавура. «Нехай відписує Тимур! Він шарить в усіх цих комп'ютерних штучках!» Фрацуженка не погоджувалася. «Це не програма!» Дюпре звернулася до українця. «Невже ти не розумієш?» «Тимуре, еволюційний механізм, запрограмований Вадимом Хортом, є лише засобом. У ботів є всі можливості...» Але немає мотиву для того, щоб поводитися так, як вони поводяться. Той що? Мені здається, що буде краще, якщо переговори вестиме Тимур. Твердо мав хідхантер, відсторонюючи психіатра від клавіатури. Тимур неохоче підійшов до клавіатури, набрав своє перше повідомлення. Мене звати Тимур, я програміст. Після цього дві хвилини мовчання, аж поки. «Дякую, що прийшов, Тимуре. Де Хорт?» «Для чого йому Хорт?» «Неприязно дивився Ріно». «Здається, я знаю», – сказав Тимур. «Це не програма типу питання-відповідь. За допомогою цього передавача Хорт зміг заговорити до ботів. Малюки не говорять. Але Хорт спромігся написати компілятор, який перекодовує мозкові імпульси в англійські слова. Можливо, він проводив експерименти на собі, щоби класифікувати сигнали. Тобто ми говоримо з ботом? «Типу того», – підтвердив українець. «Я думаю, вони шукають Хорта, по макроси почали давати збої. Макрос завжди вимагає редагування». Після того, як програма створила код, спеціаліст доробляє його. Константи замінюються змінними. Вадим Хорт автоматизував цей процес. Важко сказати, як він це зробив. В одному я певен, він не зміг його відлагодити. Це практично неможливо. І тепер макроси, набуті ботами, працюють зі збоями. Або не працюють взагалі. Що більше дій виконує бот – Топлутанішим стає кот у його голові. Закінчивши, Тимур відписав. Хорта нема. Де він? Нехай Хорт прийде. Наполегливий, процідив Алан Грінланд. Майже відразу вискочив новий рядок. Сподобався сюрприз із протигазами. Півхвилинна пауза. Вот это всі, перше мокли Рінно. "Одий, прошепів він, у голосі змішалися страх, подив і роздратованість. "Що воно таке?" Хедхантер покрутив на біч головою, все ще сподіваючись, що це якийсь розіграш. "Невже вони здатні на таке? Невже ми зараз Лаура торкнула Тимора за лікоть і спокійно проказали?" Спитай його, він один чи їх декілька? Що? Це не один бот. Я тебе не розумію. Напиши, ти сам чи вас багато? І знак питання в кінці. Програміст послухався. Ти сам чи вас багато? Ти про що, Тимуре? От бачиш, воно тебе не зрозуміло. Зачекай, уточни, напиши йому, я про хлопчиків. «Це маячня Лаура. «Будь ласка, напиши». «Я про хлопчиків». «Про ботів?» «Хорт називав хлопчиків ботами». Психіатр задумливо мовчала. Тимур подумав і набрав. «Так, я мав на увазі ботів». «Що значить вас багато?» Програміст скривився. «Сій!» – не дала йому заговорити Лаура. «Ні слова». Воно розуміє, запитай, це останнє. Я благаю, ти, ти один з ботів, чи ти є гурт? У голосі Лаури проступило щось таке, що примусило Тимура скоритися. Ти один з ботів, чи ти є гурт. Відповідь надійшла за півхвилини. Це не бот. Але бути гурт, звісно, гурт, вони всі разом. «Ви ж цього хотіли, чи не так?» Чоловіки принишкли. Кожен з присутніх Силкувався вникнути в те, Що проступило на екрані. Тимур перечитував останні фрази, Облизуючи губи язиком, Але так і не вловлюючи суті. Від напруги на скронях Виступили краплинки путу. Хлопець відчув, як у серце заповзає глизєва невпевненість, програміст скоса зиркнув на Лауру, істота, чим би вона не була, зрозуміла її. Хай як це було неприємно, але психолог розуміла більше за нього, значно більше за них усіх. Що в дідька значить це не бот, ламаючи брови, пополотнів Алан.